Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад Де ТРУЦЕНКО. Розділ 52. Перехресні стежки. Прийшов святвечір, і у Ведербірі тільки й балакали про свято, яке улаштовував того вечора Болдвуд. Подив у всій парафії викликала не вечеря, що бувало нерідко на Різдво, а те, що на неї запрошував Болдвуд. Та звістка видалася всім дикою, неймовірною, наче вони почули, що відбудеться партія в крокет в одному з приділів собору, чи що шанований усіма суддя виступить на сцені. Всім було зрозуміло, що готується до веселого святкування. Того дня принесли з лісу величезний жмут омели, яку й повісили в передпокої старого одинака. Потім з'явилися оберемки падуба і плюща. З шостої ранку і далеко по полудні в кухні зі свистом здіймалося полум'я розсипаючи в усі біч іскри. Казан, Сковорода і Треногий Горщик проглядали крізь дим у глибині печі. Немов Шадрах, Мишах та Аведниго в печі Вавилонській. А попереду на веселому вогні смажилося м'ясо і готувалися різні підливи. Як стало вже заноситися до вечора, у великому довгому передпокої, з якого провадили на гору сходи, винесли всі зайві меблі, звільнивши місце для танців. Того вечора в коменку мав горіти нерозпиляний стовбур дерева, такий великий, що його неможливо було ні принести, ні закотити до передпокою. І перед початком святкування чотири чоловіки занесли його і запхнули до коменка за допомогою важелів та ланцюгів. Попри все те, в домі не відчувалося атмосфери безтурботних веселощів. Господар ніколи не влаштовував такого святкування, і тепер усе відбувалося дуже вимушено. Затівалися якісь небачені розваги, все робилося руками байдужих неймитів і, здавалося, в кімнатах витає якась зловісна тінь і шепоче, що все це чуже цьому дому і його самотньому мешканцю, і до добра не призведе. В цей час бача була у себе в кімнаті і одягалася на свято. На її прохання Ліді принесла дві свічки і поставила їх у бабіч люстра. «Не йди, Ліді!» З острахом сказала Бачиба. Я така схвильована, сама не знаю чому. До чого мені не хочеться йти на цей бал? Але тепер уже неможливо відмовитися. Я не бачилася з паном Болводом зосені, коли обіцяла зустрітися з ним на різдво і поговорити про одну важливу справу. Але мені на думку не спадало, що все так обернеться. Все-таки на вашому місці я б пішла? Сказала Лідія, яка йшла разом з нею, тому що Болвод запрошував усіх підряд. «Так, звісно, я повинна здатися», – погодилася Баджиба. «Адже свято затіяло заради мене, і мені це страшенно неприємно. Дивися, не кажи там нікому, ліді». «Не казатиму, що це все заради вас, пані». «То це все заради вас, пані?» «Так, якби не я, не було б бі свята. Більше я нічого не пояснюватиму, та й немає нічого такого, що потрібно було б пояснювати. Краще б мені ніколи не приїжджати у Ведербері». Гріх, так говорити. Хіба можна бажати собі поганого? Ні, ліді. Відтоді, як я тут, на мене так і сиплються неприємності. І, можливо, цього вечора станеться ще якась біда. Принеси мені, будь ласка, мою чорну шовкову сукню і подивися, чи добре вона на мені сидить. А хіба ви не знімете жалоби, пані? Ви вдовуєте вже 14 місяців і в такий вечір вже можна б надіти щось веселіше. А навіщо? Ні, я з'явлюся, як завжди, в чорному. А то почнуть казати, ніби я почала веселитися, а у мене на серці камінь. Не лежить у мене душа до цього свята. Але все одно допоможе мені вдягнутися. У отій порі вдягався і Болдвуд. Перед ним стояв кравець Кестербриджа, вони міряли йому новий щойно пошитий сюртук. Болдвуд ще ніколи не був такий прискіпливий. Кравець крутився навколо нього, розправляючи брижі на поясі, обсмікуючи рукави, пригладжував комір і Болдвуд вперше в житті терпляче зносив усі ці процедури. Раніше фермер обурювався, називаючи все це дитячими забавками. Та зараз він нічого не казав чоловікові, який не давав такого значення з на сюртуку, наче йшлося про землетрус у Південній Америці. Нарешті Болдвуд заявив, що він більш-менш задоволений. Оплатив рахунок, і кравець вийшов, розминувшись у дверях з оуком, що прийшов зі щоденним звітом. «А, це виуку, сказав Болдвуд. «Ви, звісно, прийдете на свято!» Я вирішив не шкодувати ні грошей, ні зусиль. Постараюся пройти, сер, хоч, може, трохи запізнюся, спокійно відповів Габріель. Ради бачити вас у доброму гуморі. Так, зізнаюся, нині я в такому світлому настрої. Веселий, навіть більш, ніж веселий. І мені навіть якось сумно на самодумку, що все це не таке вже й надійне. Траплялося, коли я був в доброму гуморі і плекав світлі мрії, на мене вже чатувала біда. Тому частенько я радію, коли мене знаходить смуток і тривожуся, коли на серці весело. Але все це ні сенітниці. Дурня. Може, і справді це мій день. Сподіваюся, день буде довгий і ясний. Дякую вам, дякую. Але хто знає, може у мене особливих підстав радіти немає. І все-таки я сподіваюся. Це вже віра, а не надія. «Нагадаю, цього разу мрії мої справдяться. Здається, у мене руки тремтять, не можу зав'язати хустинку на шиї. Чи не зав'яжете ви мені її? Справа в тому, що останнім часом, я бачите, був не зовсім здоровий. Це дуже сумно, сер. Турниці, будь ласка, зробіть, як умієте. Може, тепер як-небудь по-новому зав'язують оку? Не знаю, сер. Відповів оук, і в голосі його прозвучав смуток. Болдвуд підійшов до Габріеля, і поки оук зав'язував шийну хустинку, фермер провадив у гарячковому збудженні. «Як по-вашому, Габріелю, жінки дотримують обіцянок?» «Так, якщо це їм не дуже важко. А умовних обіцянок?» «Не поручив би я за ту умовну обіцянку», – звітінком гіркоти відповів Габріель. «Це діряве слівце, воно як решето». «Не кажіть так, Габріелю, за останній час ви стали насмішником, чому б це?» Ми з вами ніби помінялися ролями. Я став молодиком, повним а ви розчарованим у житті дідуганом. Але все-таки, як по-вашому, чи дотримається жінка своєї обіцянки? Ну, тобто не обіцянки вийти заміж, а чи дасть вона слово вийти заміж через кілька років? Адже ви краще за мене знаєте жінок. Скажіть же. Боюся ви за високої думки про мене. Але, мабуть, дотримається, якщо захоче загладити якусь образу. Ну, до цього справа ще не дійшла. «Але незабаром, може, так воно й буде?» «Так-так, буде саме так», – вихопилося в болудо. «Я запропонував їй руку і серце, і вона ніби йде мені назустріч і згодна стати моєю дружиною у далекому майбутньому. Але з мене й цього достатньо. Хіба я можу розраховувати на більше?» Вона уявила, що жінка може вийти заміж не раніше, ніж через сім років по смерті чоловіка. Втім, вона не зовсім впевнена в його смерті, адже тіла так і не знайшли, Може, вона зважає на закон чи релігію, хоч і відмовляється говорити про це. І все таки вона мені обіцяла дала мені зрозуміти, що сьогодні відбудуться заручини. Сім років пробурмотів оук. Ні, ні, аж ніяк, нетерпляче урвав його фермер. П'ять років, дев'ять місяців і кілька днів. Минуло вже близько 15 місяців з дня його смерті. Хіба вже так рідко дають слово вийти замість через 5 з гаком років? Так, адже термін довгий, як подивишся. Не дуже розраховуйте на таку обіцянку, сер. Задайте, адже ви вже один раз обманулися. Може, вона обіцяє і від щирого серця, але все-таки вона ще така молода. Обманувся? Аж ніяк. Гаряче вигукнув Болдут. Того разу вона мені нічого не обіцяла а тому й не порушувала свого слова. А вже якщо вона дасть мені обіцянку, то неодмінно вийде за мене. Бачила господиня свого слова. Трой сидів у куточку невеликої кестербургської таверни, покуючи й побиваючи горілочку. У двері постукали і увійшов Панівейс. Ну що, бачили ви його? Запитав Трой, показуючи йому на стілець. Болвуда? Ні, адвоката Лонга. Не застав його вдома. Я спершу пішов до нього. Яка халепа! Мабуть, що так. Але все-таки я не розумію, чому чоловік, якого вважають потепельником, хоча він і живий, повинен відповідати перед законом. Не буду я радитися з правниками. Не зовсім так. Якщо чоловік міняє своє ім'я, дурить весь світ і свою дружину, то значить він шахрай. І закон вважає його самозванцем і шахраєм. І на такого самозванця і про дисвіта є розправа. «Ха! Нічого сказано, пені Вейсе!» Трой зараготався, але тут таки запитав з тривогою в голосі. «Скажіть мені, як ви гадаєте, у неї ще немає нічого такого з Болдвудом?» «Кляну життям? Ні за що цьому не повірю!» «Але як же вона має мене невинавидіти? Вдалося вам дізнатися, чи не давала вона йому обіцянок?» Я так і не зміг цього зробити. Він у неї закоханий, а вже за неї не знаю. До вчорашнього дня я про це не чув жодного слова. А потім мені сказали, що вона, мовляв, збирається до нього сьогодні ввечері на свято. Досі, кажуть, вона жодного разу не зазирала до нього. Кажуть, вона жодним словом не перекинулася з ним після гінгельського ярмарку. Та хіба мало люди балякають? Знаю одне, він їй немилий. Вона поводиться з ним суворо і навіть холодно. «Я не так уже в цьому й впевнений, адже вона красуня, правда, Пеннівейсе?» «Зізнайтеся, ви ніколи в житті не зустрічали такої пригарної, такої чудової жінки. Клянувся честю, як побачив я строк. Але тоді мене зв'язував по руках і по ногах цей клятий балаган. А тепер, слава Богу, я з ним розпрощався». Він затягнувся і додав. «Який у неї був вигляд, коли ви зустрілися з нею вчора?» Ну, вона не дуже звернула на мене увагу, але, як мені здається, вигляд у неї був непоганий. Так зверхньо поглянула на мою жалюгідну фігуру і одразу ж відвела очі, ніби я жаба якась. Допіру з коня злізла, приїхала подивитися, як цього року востаннє вичавлюють яблука на сидр. Вся зашарілася в їзди, груди хвилювалися, а я вже все помітив. Так, а хлопці метушаться навколо неї, урудують із пресом і кажуть. «Стережіться, пані, що вас не забрискало соком, а то пропаде ваша сукня. А вона йому «Не звертайте на мене уваги!» Тут Геп підніс їй молодого сидру, і вона стала його попивати. «Та не як усі люди, а через соломинку!» «Лідді, – каже, – пронеси нам додому кілька галонів, і я приготую яблучне вино!» «Їй-богу, сержанта, я був на неї все одно, що сміття в дровітні. «Треба мені самому піти і все про неї дізнатися! Неодмінно треба піти!» «Що, оку неї, як і раніше всім орудує. Начебто так, і на нижній ведерберській фермі теж, все у нього в руках Ну, в такого, як він, не вистачить мізків прибрати її до рук а Вже цього я не знаю, тільки вона без нього на крок А він збагнувся і тримається дуже незалежно Може і в неї є свої слабкості, та тільки я жодної не помітив, чорт, забирай Ех ти, управителю, так вона на голову ще від вас І ви повинні це визнати Породиста конячка, тонка штучка Хай там як, тримайтеся за мене. І ця горда богиня чудовий зразок жіночої статі, моя дружина, Юнона, була така богиня до вашого відома. Та ніхто на світі не завдасть вам шкоди. Але все це, як видно, треба з'ясувати. Якщо зіставити деякі факти, то виходить, що це діло якраз для мене.